Egu berri kantu zeuskal artistak zuzenean, egu erditaik horremata arte. Euskaldia alaiak, dantzagarriak, eta gero paregabea, eskintzen du kilimak, taldeak, Euskal Herriko rumba, deitzen da taldearen lehen lana, lehen eta uda honetan herri askotan zuzenean ikusial izan dugun, Zta, taldetariko bat izan da, eta hemen ditugu taldeeko bikide, agus garmendia, eta jone zozaia, eguerde hon. Epa, eguerde Ay. Ay. Egu berri kantuz, e, saioa e, dugu hause, hemen e, oren batez zuekin hariko gara, zuzenean hiru e, kantu, edo, lau, auskal dut, eskeniko bezkigu zue. Eh? Eta e, gitarrarekin etorri zarete gaur, bolatu garri izan dituzu zuen erreportorioko kantuak gaur zuzenean eskentzeko. Ba, bai, bolta bat eman diogu, hola beste, kilimaken beste alde baten entzuteko ez. Ez dena mm igual -hmm. ez denatokian ikusten den zeh horrekin beste modu bat emateko ere. E, taldean, zei lagun zaudete. bai zaudete. orain. Sei, zazpi zaudete orain. Bai, bai, bai. bai. Uh -huh. Zaz... Hauk dizki guztetar bai. leki da? Bai, bain uski. Bueno, ea guz. Bai. Gitarran eta hortxan. Gero intza gitarran ere bai. E, oskitz trompetan. Gero antxoan baxuan. E, Saxoan. Daukago Arturo, utari baterian nagore eta ni korista bezala. Handitzen ari da beraz. Bale. Bai, Klimak familia, gozukten, <risa> oitsen. Horida. E, e, nabaritu duzuen lehen diskoa argitaratu eta aldaketa bat? Mm, bai. Da i noski batez ere produktu bat dugulako saltzeko. E hau izan baino lehen aun hitzek aun ba kontzertuak finituta gero edo aiz zuen diska non, non eskuratzen aldugu edo entzunai dugu autoan edo etxean edo... eta etzen modurik. Aldiz eh, diskatera eta gero ez, bai sare sozialetan, bueno, Spotifyen eta hola noski goera hundia izan da, eta baita diskoen salmentan ere bai. Hori da, azkenean dakazu zerbait zure kantaken azkenea jendeak entzuteko etxean, ez? Eta, bueno, lehenko diskotik han, bai nahi garen niten beste gauza berriekiko ere, pues, ena di dijo aldatzen, familia hunditzen dijoa, instrumento geio sartzen eta bar bai aldaketa nahoitzen da ta gohortan gaude lanean beti aurrera jarraitzeko ta. Mm -hmm. bai. Zuek, zuzenekoekin hasi baituzu zuen ibilbidea eta gero diskara iritsi zarete, da? E, nola izan ziren astapen hoiek, nola elkartu zineten ze testu inguruan? Bueno, a bera, si eran ni asinitzen ere aldetikan, pues ba, cantoak egiten, ez? Eta gero elkartu nintzen jonekin, eta bion artian hasi ginean, baina ja pentsatzen talde bat egitea. Eta pixka junga ezagutzen kalean, eta ba, berna ezberdinetan, ba, elkartzeziena musikariak, ba, jam sesion batzuk, eta olako gauzetan, eta bueno, ezagutea, ezagutu gea musikariak egin bat hau zau. Hm. Zer ezberdina, eskintzen duzu, e? Eh? Bai, erraten alda bai, ez Euskal Herriko rumba ez da, ez da nio izan zuna izan, ez azkenean rumba gehiago Kataluniatik edo Andaluziatik mm. edo hola bai, baina Euskal Herrian, batzuk nik usterara izan direla, baina hola adituak edo, edo Euskal Herritako plazetan ibiliak errangonuke lemixikoa garela bai. Eta Euskaraz, kantatzen ere. Mm -hmm. Noski, eta berezitasuna daukagu, ba, bueno, berziorema daukagu Euskaltik kantaren batena Euskara zitan deguna. O sea, euskeraz rumbam, rumba moldatzen deguna, baina gure berezitasuna da, gure kanta diala, ez? Originalak uk eginak euskeraz eta pues, estilo beresi honekin, ez? U daukaguna. Mm. Iritzen bazaizu egin <coughs> sartuko gara. Bai, Lehen kantua eh eskatuko dizuet jotzea zuzenean e, zen kantu izango da, e, entzungo egun. Hau dugu gatza eta leno galdet galdetu zuen bezala, ba, eman diogu moldapen txiki bat bezala hemen irratean zuentzako, espresuki, así que disfrutatu bai. Ba, oso ongi, gatza, beraz, e kantua entzungo du goraiz zuzenean Kilimak Euskar irratietan egu berriak kantuz saioarentzat. Hari hori. Ba, hori. Naidu zolarik. <laughs> Etzasu esan ez dakizula dantza egiten. Dantza egiten. Jarraitu musikari aldakan mugitzen Lotxarik gabe izango zara zure jabe Zure deldura ondiena besteak pentsatzen dutena Altsa besoa gora Etzazu galdu demora Hator gauaz gozatzera Horaintxe daukazu haukera Ta ipur pera, Bugituan kekin batera Ator gaba azkozatzera bestela laioan zaite dobera Gatsa, gatsa Zure bizia mota gatsa Ta egin tantza, tantza Zure gorputza mugitzean datza, gatsa, gatsa Zugu gure bizian botak eta egin dantza, dantza Eta zua esan ez dakizura dantza egiten Jarritu musikari aldakak mugitzen Lotxarik gabe izan gozara zure jabe Zure bendura hundiena besteak bentsatzen dutena Bexoa gora Betza zu galdu demora Aztorri gauaz gozatzera Mora intxa daukazu aukera Ta ipordia bera Gugitu hankekin madera Aztorri gauaz gozatzera Peste laio zaite zoera Kilimak taldea zuzenean hemen, taldea edo talekide bi ditugu hemen, e, e, guberri kantuz e, saioan, e, gatzak kantua eskaini diguzu, esan du molak eta berezi batekin, mm -hmm. lasaiago mm -hmm. edo, e, e, ritmo eta aize instrumentuekin e, beste ez gorbuz bat hartzen bagitu kantua. Bai, bai. E, sei kantu e, bildu dituzue lehen diskoan, e, eta rren dugu, ba, doinu alaiak, letren aletik, e, idatzi dituzu, bai. kantu guziak, e, letra guziak. E, letra alaiak direla, baina betire kitzik agarriak, ez, denak? <gül> <gül> ba, bai, azkenean dena dukate ez iztada bat, ez? Ba, dibidez burrun ban, ba, letra alai bada, baina, bueno, nahi zena eskatzen da, pues, euskal... Ba, euskal kultura bultzatzea, euskera bultzatzea ez jendeak, euskeraz hitz egitea, eta bon, nire kantuekin ere, azkenan egiten detena da, beste estilo batekarri euskerara, eta esatea, ba, euskera forma aunitz Euki eukiditzazkela ez. Mm -hmm. Autokritikak ere, autokritikatik ere badu ez? Asko, asko, adibidez rutinaren trampa ez, ba, zea, eh, bueno, rutinaren trampa da, adibidez, ba, deno bizitzen duguna igual lanarekin, ba, gure rutina ezarrepikakor hoiekin, eta autokritika ere asko esan dezuna, bat dibizt kontakatilu ez, denok izan gehala kontakatilu batzuk, noiz edo behin eta jarraitzen dugula izaten batzutan ez, eta nola gustatzen egun saltsa hoiek, eta bueno, bauka punto alai batetikan, bat kritika punto bat ere. Umoretik ere jotzeko azkenean edo. Bai. Beti umoretik hain ez. Azkenean bronkabotatzea ere, bost, jalaiko bronkabotai gutere txikitan denoi, ba, piskat umoreak inesan da gauzaak nik uste. Umorea eta ironia. Oida, hobeto, hobeto hartzea gala. E, agusek idazitu letra joan, baina e, gero taldean e, ikusten dituzue, e, ba, kantuen gaiak nondik hartu edo e, nola izaten da zuen e, sorkuntza momentu hori edo nondike bai. entzendiozue. Bueno, agusek agu ikiten du lan gehienak, gero gara bere bere piezak edo, biskaz bere, ez, <laughs> modlak, etak, mm, berak eginez, gero guri aurkezten gaitu, eta gure iritzia kontutan hartzen duela, baina, errandez dagoen, berak argi duela, hasiera batetik zer nahi duen. Orduan, psh, bai lagundu laguntzen diegula, baina, bueno, errandez dagoen, motorra hundiena, berak eramaki duela. Uh -huh. Leku ez berri nekoak zarete, talekidean artean ere, bai. distantzia dago zuen artean? Bai, mm. hundia. Eta horrez, zail... Zeltasunak ekartzen ez, Azkenean denoak juntatzeko, baina bueno, aurregun baude teknologiak eta hola, pues bueno, audio bidaltzen eta modu batea du bestera, ba, ei esan, familia gero sta un digoa, ba, zaiagoa denoak juntatzeko, baina, mm. baina bueno, lortzen dugu, lortzen dugu ilusia dago ta azkenean, ba, hoe da importante bai. era batean bai elkartzen direla iastero. Azkenen Hernani dugu grate dugu kabia edo, hor dugu gure lokala, guren sei lokalo, ordan erraten dugu talea Hernanin sortua dela sentazan gara denak elkartzen. Baina egia da, orai errandu bezala agusek teknologiari esker edo pandemiak erirakutxe egintuen bazirela bertzea laniteko modu batzuk. Orduan bai hasi garela pixkat bakoitzak etxetik lan gehiago egiten, gero hilabetean bitan edo elkartzen. Bertze modu berri batzuk, mai, praktikan jartzen, zentaz azkenean, bat em, bizka, bizkaian bizida, bertza nafarroan, bertzeak salamankakoak eta orduan familiak bisitatzera gaten dire, hau ipuzkorra, dena, bak, bakotxa punta batekoak, eh, mm. orduan zaile iten da batzutan, mm. bai, denak puntiu berdinen elkartza, baina, bueno, ahi gara polliki polliki bidea atxe Bideatxe ematen eta esan dudanean, astepenean, e, ba, leku askotara ere iritsi zaretela, gira da, udauntan maiz ikusi izan zaituzte gula. E, Bintzat, hmm. lapur din, e, eta basena farroan ere, ibilizarete udauntan? Biskat ere, bai, bai, bai. Uda, bueno, eta, eta urtean, usteuta ziginuela, apira apirila aldean, eta erreten aldugu, apirilati kurrira, eman ditugula berrogeita piko kontzertu. Orduan bai, u da izan da, baina urtea, ere, bai, urtea siginoen fuerte, bai. Mm. Nundek ibiltzen zareta gehien bat? Bueno, iparralden ibilea asko. Eta esan iparralden ez dakiz erdaka agun, ez? Ba, igual batzutan zure pues, zure erriti kanpo, baukazu, ez, kriston admirazioa, ez? Iparraldeen egia esan beti esaten dugu dakagula hor gure gure jendea beti Gure esperoan eta jo, fan oso potenteak ez. Eta e egualdean ere, berdin-berdin, ibiligea berdin, e, herri guaritan, bizkaia ingurura ere e, atea gehal, leheno ez ginala asko bizkaiera zabaltzen, eta ikusi dugu bizkaian ere, barrera ba, oso polita jendeak gure kantak, nakizkinak eta besten, eta bueno. Eukideu egia esan, kriston sorpresa, bueno, gu egia esan beti sorprenditzen gehiago nola jendeak, Bai, kasteditu gure kantak eta nola pasatzen du nolako ondo nola, gure kontzertutan, ta dena dantzan ikusten eta bai. Egia da hasieran e, gehiena, trote gehiena Gipuzkoan emangi nola. Hasia bai. hasieran, eh? gure talde hasizenean. Ori da. Bai, nah, urten adibidez, Baxena Ferran bai, bai izan dugula, bai bai gorrin, bai lurso, eh, HZ-tan eta hor hor izan ziren, onse no? harteginuen. Ba, parallenga, igualdu goizeko behatziak edo gaueko behatzietan betetzen dugu plaza eta jendea gurekin dugu, bad✨ Ba, bertze, bertze maileo bateko maitasuna, ez dakit, ez dakit nolarran. Uh -huh. Bai, bertze plazetan izan dugula, baina ez ginoen espero iparralden olako, olako bomba edo olako harrakaste izanen ginunik. EHZ-etatik bai. aurrera izan da? Edo si, izan da, ke... diskoa izan da? Diskoa, oso importantea, azkenean zabaltzeko eta internet eta sare sozialetati da modu bakarra jendea zuen ez bazen kontzertu batean. Eta nik pentsatzen dut oso importantea izan zela ere herri hurratz. Erri hurratz. Erri hurratzeko bai. konzertu izan zen, bueno, guretzako, kriston, zubidoia, bai. herri erri hurratzen jende pila dago, denak ambiente oso politian, eta, bueno, nik uste torre jendea juntatzen dela herriez pues, berdinetakoak, eta alde ez berdinetatik, eta... Tamileaka bertxona baginituen hor. Zuz izan zen, izan zen ametxetako, bai. bak izu beti amestan duzun kontzertu horietako bat, megia bihurtu zen azkenan, eta bai,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 nahi duzularik. Horein awesome. botatzen dut kaldera Bota, bota Borroka ontan gauden batera Ale. Gure baitan dugu aukera Guazen euskaraz mintzatzera B, ba, bi, irutalau botatzen dut kaldera Batera Borroka ontan gauden Batera, batera. Euskaldun asantitzen zera mitzatzen alzera, atzera, alzera. Goazen euskal amintzatzen aitzan da burruma Euskal herriko rumba Aitzan da burrumba rumba, lerumba rumba, lerere Aitzan da burrumba Euskal herriko rumba Aitzan da burrumba rumba, lerumba rumba, rumba ler le, le, le. le, le. Irrin zibaten zunda ozengu dariden aki kuriña gairean irrien bitentzunda enti Gade askatzeko Eskal Herriko runba hemen zabaltzen, kimak <laughs> taldea zuzenean egu berrianttu e, saio honetan em, hemen diskoko bikantu eskaini dizki dizkieguzuen, <laughs> baina bai. e, egia da diskoan bakarrik sei kantu bildu ditu baina konzertuak pentso dut, e, Aratago eretua zela ez da. Erreertoriontatik kanpo ere zu Bai, noski. Azkenean kontzertuan lehen esan duten bezala baditugu bersio batzuk, Ba, adibidez, adibidez iten dugu hegal egiten kantua itoitzena Rumban, eta hori jende asko gustatzen zaio ere. Eta, bueno, gerere iten dugu, ba, adibidez, Jeep Seekingsen kantu bat Erderaz dena, ba, pasa euskerara egin nun, letra piskat aldatu, rimak piskat errespetatzen eta hola Eta, bueno, baitugu hola versio batzuk, eta gero horretaz gainera ere baitugu gure kantu gehio Adibidez, Kilimak edo, Parrandero edo, bueno, jendea etortzen dena gure konzertura ja badakizki, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, pues, ordu nuztartzei tugu, ba, kanta gehiokin. Baina, bueno, gaudena promozionatzen gure lehenengo diskoa. eta mm -hmm. bai. Bertxioekin hasi zineetan zuek. Bai, hasi hasi ginen, bueno, agusta bere gitarra, nola ez? Ja da, bi zirela zentaz, hasi, mm. lehen erran nahi nuen, gu, bai, guri hemen bi ikusten gaituzela, behin azkenan irugarela gu trio bat gara. Hasi eratik iru izan gara. Ta... Hori da. <laughs> Orduan, e, bai, hasiera batean hasi ginen rumba bertsioak kantatzen goo elkarrekin, hola ja da ezagutzen genituen kantak edo. Mm. Orduako ja da lenitun badiez, burrumba eta gatza adibidez, ja izango gatza egiten burrumba kontakatilu ta gatzaia hasiratikan, juts genitun. Ta gero ba, bueno, el barrio en bertsioa, Canelita, Gypsy ez. bueno, Orain dela urte bat, gutxi gora bera, eh, argitara tuzen utela, eh, lehen diskoa urte bat, pasakoia. Bai. Justu durangoko azokan aurkeztu geroen gainera diska, lehen goa urtean. Bai. Eta um, bai, bai, oizan, bai, bai. bai, duela urte bat, bai, bai. Eta orain, zen momentutan aurkitzen, zarete diote, kantu berriak ere izango dituz ez <laughs> Bai, orain hortan gaude azkenean kantu berrik egiten, lehen agotikan ba, banitun gordeta kantu asko, Baina, bueno, berriak ere atea dia, eta hain eiz, ba, nire bas, musikari guzti bezala, ba, zoaz aurrera juten eta influentziaz berdinak hartzen, eta, bueno, hoa ingaude, ba, hori, prestatzen kantu berriak, urren urterako, beste herrepertorio bat egiteko, sorpresa berriak emateko publikoari, eta hortan. Azkenean zaila zaigu ere. Hortarako momentu atxematea, ez? Entaz, hain bertze kontzertun artean gero, 2008a biko bira izugarri luzea izan da, azaro arte kontzertuak izan ditugu, orduan, oraisei atu ga hortarri urtarrila arte kontzertu ikesartzen. Bederen, bi hilabete pausa edo bertze mota bateko lanak lanakiteko, ez? Mm -hmm. Entaz, gara, zazpi pertsonekin repertoria prestatu behar duzu, moldaketak imerdituzu, edo kontzertu ei beira hitu gara lanean, ez? batez ere, mm -hmm aurten, orduan, egia da, orai, bederen bilabete hoietan ahi garela Bo, lan berriak edo, ez? Mm. <laughs> bai, genia, distantzian, bazau dut, are, eta are da, nizta, teknologia berriak horri izan importantea da, ez, aurrez aurreko bai, lanketa noski, hori, bai, bai, bai, bai, noski, bai, etz, eta udarara begira, bai, geroztak helo juntatu barko, ez, azkenean, mm -hmm. E, teknologia zukezatezuna balaguntzen du baina azkenean talde bat zeat ta, adenaen pastatu behar da denok e, batean bargan segretzen da eta e, rumbak badu berezitasun hori ez e, elkarren arteko konexio berezi hori badu ez bai, bai. Ba, ba, behar du, ze azkenean gu jendeak hori zaten digu ba, nabaitzen dula, ba, gure artean nola nola konektatzen dugu ze ondo pasatzen degun eta orduan jendea ere transmititzen dugu hori ez orduan behar da ere konexioan bai musika Eta zein, zein kutsatzen duenez, azkenan guri estena, gure estenatokiko energia kutsatzen da. Orduan eta betikus izan da, no? la fiesta gitana ez, pixkat, orduan guren entxeiutan ere oida ez, azkenan zirkulo batean denak. Ez da, ez da, berdina bata bertzen etxean hor edo kabinan ez, azkenan grabatzerako orduan ere ikusten da diferentzia denak elkarrekin. Bero eta gero bakoitza bere xokoan hor grabatu behar aldatzen da. Mm -hmm. Egia musika bat dena, taldean haitzeko musika bat dela bai. bai. E, kantuan ere, zuen arteko elkarrezketa bat ere izaten baita. Eta ikusten da hor bata besteari erantzuten, ez? begira gara bai, egin da, eta kantuan. Eta hori da, hori da, hori bat, eh, denbora guztian. Mm -hmm. Bai, ezak egiten, intzungo dugu azken kantua edo hirugarrena naiz. Egi laugarren bateiteko besteza ere tzeko dui zein da, zein Gabontan joko dugu. Gabontan. Ooso Ba nahi du ikibetea, ez bai dutaztu nahi. Jure bideak elkartu ziren momento izkutua, lezi hotan nahi enezina el sortutako fruitua, emore dendarea. Du Antela bere tan maitatzekurina Nihandik urunduko bat zina Setituko anuke bihotzean mina, Baina nik askion idu jakina Gabontan izango zara nerea Tan izango nahi zurea Ego aizea eta iarkibetea Gomentu pare gabea Gabontan izango zara nerea Tan izango nahi zurea Ego aizea eta Horei no hartu nahi uri, uri. Zuetzarela nerea ez da nizurea kostatzen zain Baina maite zaitu taskea eta zaiatuko nahi Denboraren areak ez dali arte, lerelele, lerelele -le. Le -le -le -le. Denboraren areak ez dali arte, lerelele, lerelele -le. Le -le -le -le. Denboraren areak ez dali gonait zure ai hoizte ate ukitebea umat barialia gabondelizan gozar anerea tan izan gonait zure ai hoizte ate ukitebea umat barialia gabondelizan gozar anerea zurea aba Alo, chalo. <risa> Hemen eh, kilimak taldea ze gustora entzuten ditugu zen gartuak. Meske, no, no, eh, honetan ere naiz izezko izesko instrumentorik izan uh -huh. e, energia hori helarazten baituzte beti. E, e, Euskal Herrian gaindi ibiltzen zaretela diogu, baina e, ratago ere joaten zarete, kontzertuak izan dituzue. Bai, izan uh -huh. dugu bai noizbait. Bai, Barcelonain guruan. Hoi da gaina Barcelona, Jaungiñan. Ordala la cuna. <risa> Dela rumba, ez? Azkenea rumba hortikan dator, bueno, rumba, rumba flamenka emenea zautzen deguna. Eta bueno, guretzako izan zen, ba, handicap bat bezala, ez? Are ajun rumba jotzea euskeraz, eta osondo, osondo pasa genun Kristo narrera auki genuen, eta gainatea zitza digun beste kontzertu bat ere ondoko herri batian, ba, festak ziala. Eta hori proposatu zitzaien, eta nahi zutela, baina, bueno, esan ziguten kontzertu abukatuta, bueno, asiran zaudela pentsatzen, pero unos vaskos que van a venir atukar rumbas aki, esatez zuten ez ez <gülüyor> zer dago, eta bueno, konzertu abukatuta esan ziguten, ba, ze energia, ze, ze ondo, ze, ze gustora gatuzian, eta bueno, gu, gu ere zora garri bertako mm. bai. Bai, bitxe egiten zitzaian Euskaraz rumba. Entzuta, bai, ha? bai, eta, eta gu ere bisikat belurrorekin gaki ginen, ez? ostras, hemen jendeak du Euskaldun batzuk, horrez, gure musika kantatzerat edo, ez, Unat. eta ez, ez, zaientzan ikusti izan zela ere, wau, wow bai, ez etzuten bateres, pero... eztagukerez, egi arren. Zopalitza izan zama. Itzuek, e, iturri e, batetik edan duzue, izan duzuela e, talde bat buruan, e, eta hortik asko edan duzu edo bueno, ez baita espada. Nik uste, e, nik txikitan, bueno, nik musika denetatik entzun den, nik, e, nire urrazoi eskerz, egi e, esan, boiz, es, nire urrazo batzuten kriston, binilo kolekzio handi bat, eta, bueno, entzun den musika, denetai behi egentzuten dute, bai rock, bai soul, bai jazz, bueno, musika diferente asko, ez? Eta uste ere ni bat txikian intzanean, eta 2000 agarren amarkan, eta hola, asko sartzean ere merenge, eta hola, e, salsa, eta musika horiek pixka zen, pop latino hori entzute zala hemen, eta irratian, eta hola, eta, bueno, gero, Adibiez estopa, ba, denok entzun dugu ere, ba, kasetoietan, eta hainbat bat etorri horridia, ba, nik uste la, bai Latinoamerikati, bai flamenko aldetik ere eta bueno, fuzio bat, es, gainean ni roketik nato, hori oso rokero izan naiz, hori nik fusio bat oso berezia, pues, seguro personala, <laughs> nahi mm -hmm. hola teatzez zait, eta hola exe. Eta horain... E... Euskal Herriko rumba e, duzuelen diskoa, baina e, horrek erra nahi du, bidean ere, agian taldeak ez, beste garapen bat izan deza, edo rumba duzu ebeti oinarrian, izango duzu beti. Ni beti esate berdina, eh? Azkenean, gure musikak, ozera, rumban oinarritzen da. Eta, eh. bueno, rumba, en, konzeptu bezala da, festarako musika, ez? Rumba akubatik eta dator eta rumbak esan nahi du, ba, martxa, ez? Azkenean rumban... Ba, izan daiteke egin dezakegula rumba gehiago rumba flamenka bat edo rumba bat tirando gehiago lat, e, latino aldera, e, sal saldera edo merengi aldera gero ere gustatzea tokeak sartzea ba eska, horri, gipiskat e, Swing, swingare gustatzea egu Ez zei gustatzen iztean ere konponitzen, mm. zera azkenean enfokatze bat ze azerbaitetan bakarrik azkenean mukatuko zu hauza azerbaiter repikako raiten, ez, eta gustatzen egu ukitzea, Ardatz bat garbia, ez? Oze, hau da gustatzen zaiteena barrun baitea euskeras egitea, baina bueno, baitugu kantuak batzuk edereras dianak ere eta bueno, azkenean ez geihiten ezertara, baina daukagu argi zein da gure gure estiloa da gure marka, ez? Mm -hmm. mm -hmm. e, zuek gaur egun e, Euskal Herrian egiten den musika entzuten duzue, talde ezberdinak e, ikusten dituzen guruan edo ikusten duzue klektikotasun hori, e, gaur egun. Haban tzen nuen. Nik egie zen gaur egungo musika entzuten baina ez asko. E, gehien gehien entzuten den musika ba, lehenokoa ez. Beti gustatu zait, balaroi garrena hamarkadaal, laroita hamar, hiruita hamar inguru hortan. Gutatzen zait badira talde batzuk, oso onak gaur egun haidianak euskal musikan ere eta bai. eta bai Espainia mailian eta mundu mailan. O sea, ez naiz ziten ez leku batera ez, eh? erbaitek atentzioa ditzen badia, ba, entzuten baina entzuten dut. Baina, bai egia esan, tiratzen dutena asko klaskotarenik eh, musikantzuten nahiko zarra naiz. Mm -hmm. Bai, Nikoi nik da pixkat ikusten dutena edo, um, gugandik ez berdintzen dena da, agian um, gaur egun tiratzen duguna zerek martxatzen du ez, eta normalki momentuntan modernoa, edo popa, edo ez, ez da ekin Ta euskaldun artista honitzek pixkat dutela modernizazio hortara tiratzen, ez? Taguk aldiz pixkat atzera egiten dugu edo, ez? Bi e, mila edo laurokaita margarren amarkadako jitak, ez? hartzen ditugu nahiko inarritza. Torduan, hor bai Orduan, badela pixkat kontrastea bi musiken artean edo. Baina okay. egia da, euskal artisten gan, saltoa hundi bat izaten ari dela ere baiz, entaz modernizazio hortan ez da inoiz izan olako ere famarik euskal musikan, orduan ikusten dut, bai, badirela batzukai dutela, izugarrizko argia eta izugarrizko karrera hartzen. Ba, eta ba, estilo diferenteak ari ba... daitean ere euskeraz. Baina goz salsa hoain talde bat ere, goxuan salsa, eta oso, bueno, pasada bat ere. Ba, aida, nik ustete euskal musik, oza, sea, euskal kultura zabaltzen ez, musikan bitartez ere, eh? bai. eta oso gauza zapolitza da. Bueno, egia daionek esatu na, eske que gukentzute duguna da musika, zarra, pues, larrumbaz de Rosario, Peret, ez dakitzen, eh? bueno, lehenoko <laughs> musika, ez, eh? azkenean, pues, gure guraso gaitze zutena edo. Eta euskaraz egitaren autua eh, kontzientea izan da, naturaltasunez? Bai, bai, eske bai. izantzan, ba, askenean go euskeraz bizitzek. Bai, euskaraz biziga. Orduan. Orgun, ba, algiñan kantatzen bad tabernan estopan kanta batzuk eta izan genun, bueno, posgoazenitea, letra bat, ala letra tira zu, ba, euskeraz, ez? Erderaz seguro fiska gehi goztatzen zaizkile letra gitea. Eta ta genon ruma bate euskeraz eta eta hola ta zen oso natural. Eta gero hurrengo atazen hola ere, ez? Berkustezu batek funtzionatzu, a beste bat, a beste bat. Osa ez da, euskeraz egin behar dut, baina da zepolita euskeraz itea rumba bat, ostia, hoi mm. da berezitasuna, ez? Azkenean erderaz, ite ditu rumbak ere, baina bueno, euskeraz dianak eta itzaute atentzi hori, ez? Mm. Hemen bederen bai, garo, gero, noiz bai, bertze bomaitu batean edekitzen bagara mundura atedo, ez? Pa ba, bat ematen badugu, ez gaude, etxiak bertzea izkuntzutan zeriteko, nik frantxezez ere kantu bat asia izan Asi, bai, eta bai, bai, bai, orduan, garo, mugan bizika orduan baditugu ere influenziaz berdinak ez, baina, bai. Nagusiki euskaraz pentsatzen dugu, euskaraz bizigara, orduan, euskaraz kantatzen dugu, eta euskaraz dantza egiten dugu, bai, bai Bausongi, ba, osongi, ba, emetxe, ari gara solasean, e, kilimak taldeko Agus Garmendia eta Ionez ditugu gurean, e, orain egu berri giro honetan gaudean, e, zuei alabe ere galdetuko heldu e, den urte berriari zer eskatuko zenieke? Eh? Bueno, ba, nik eskatuko nidon, indarra, ez? Indarra jarraitzeko ba, gure ametxetan sinisten eta lan askoiteko indarra, ez? Ezkenia, pues, artista guzti jakingo dugu, ba, Naizta, eszenatokian hori ezen ikusten ez, batzean lan asko dago, en, momentu hona asko dode, baina frustrazio asko ere, eta bueno, nik eskatzen diotin indarra eta, hmm. eta bueno, eskatzen dut ere olako koronavirus bezalako olako zikinkeririk ezetortzeko, <risa> ze gu urren gaurtean konzertu asko honban ditugu, eta jendiak inondo pasa nahi dugu, eta bueno, nik eskatzen dut bai. Bai, eta nik ere, bai, pixka atoi, ez? Yes. Ora, orain arte izan dugu apoioa edo sustengu hoi, euskal, euskal eta gure, gure inguruko jende eta bai, bai, euskal herri osoko sustengu oiz, entaz izan da eta kemena, eta indarra, bai, bai. Mm -hmm. e, esan dut, zorain e, ba, dizko Berria prestatzen hasi zaretela, oso zaia dela ezta eman eta sorkuntza hortan buru belarri ere egotea orain burguia bat ireki duzu eta esan duzu, e, noiz hasiko zareten e, kontzertuak eskaintzen? Urrengoa urtari lan dugu. Urtari lan dugu. Bixin txotan, ziburun, um, uste dut ogoita baten. Urtari lan ogoita uh -huh. da pixkat gure urrengo urteko bide berria edo ez? Baina bai, handiada baditugu bortz bat etxia uste dut, urrengurterako. Baina, Urrengurte. azken ean hori temporaz pixka kanpo dago, baina baina, bueno, eta zen kontzertu hori eta ilusia ondia genur. Bai, eta intzinerat. Bai. Noski. Esan dezakezu edo, disko berrian noizko? <girrisa> <girrisa> <girrisa> <girrisa> edo <Oendikan> goizegida. Horendikango izegida. <girrisa> goizegida. Bizateko, bai. Baina, bide, bidean da. Bai, bidean dago, bai, orta gaude lanean eta... Ilusio handiak inegi, esan no oso sensatzio politsekin gaude. Eta disko berria prestatzen ari zareten momentutan eta probatzen ditu kantu berriak publikoaren aurrean ikustekoean funtzionatzen duten edo ez, edo zuek... Es. O, ba? Ez, ez, ez, ez, baina nik kantabat neretzako funtzionatu behar du, ne, neretzako, azken, nian askotan esaten dut, osea kantabat izten deten ean, lortzen detenean ean ja forma ematea, Ni, beha, osea, ni azte nahiz dantzan ere kantakintan, baina <risa> joan gauzo behik ez dago, osea, sortu ez unzer behitekin, ba, ez, olako postasuna sentitzea, ba, nik uste jan, eretzako ondo ez, ba, uste publiko antzako, bueno, gustatze zaion publiko horrentzako, ba, prez dago Ni Nei saiatu izan nahiz konbentzitzen, eh? Zontaz ezken berria duzu laik edo, wau, wow, ez, eh? haunitz maite duzun, edo irakutsi nahi duzun, oski, bertzekere gozatu dezaten bainan. Egia da, bertzaletik esklusibitate hoi edo gorde behar dela, eh? Sorpresa hoi edo azkenean, man bertzaio bere momentua edo... Eta hortan agus otzagoa da. Ni garen hitzen aintzineratena, ale? Ba dugu zerbait derria, mainan. ez begia uh -huh. pixka frenatu behar dela hor. E eta... E Bada azken garaiotan e, maiz hitz egiten dugu zedeetaz, ezta. da? Euskarri mm -hmm. fiziko hortaz gaur egun ja gerozta gutiago e, erabiltzen aldugun, e, autoetan ezin dugu gehiu entzun, mm hortan -hmm. e, ere hausnartzen duzu, edo eh? zakitzuek ere zedeak argitaratzen segituko duzuen badakizu, edo? Eh? Bai, ez, bai, ez bai, bai, noski. Azkenean en, promozionatzeko moduak ere aldatzen dira, ez? <him> Eta egia da, ba, Logikoa da, ez da leheno bezala, leheno euskarri bakarra hori zen, hori euskarri gehiago daude, gainean modan daude beste euskarri batzuk, moldatu behar azkenean ez? Ba nahiztea igualzu sare sozialetan ez izan oso jaioa, ba euskalderi bat duzu ba, kasuntan hor baiti, ba, bera badakila oso ondo egiten, eta kasuntan aion egera batitu sare sozialak eta, bueno, Inbarde zu pixka moldatu gaur egungo garai, baina diskoa ez ateratzea ezke azkenean pena bada, ez. Artista guztion zan nahizta urteak aurrera jun, zu zure diskoa eskuta neuki, ez. azken ez da berdina, pos liburu batera irakurtze irakurtzea orden ariu batean, bat, testu bat ez da berdina ikutzea eta oso garrantzitsu eritzea zaigu baina ilusia eta izu karaktula bat egin eta diseinio bat, eta nik gauza bat dela ez dena galdu behar, ez. Azkenean gaur egun ere, gero etortzen dia moda, joe, vintage, guazen, viniloak erostera, eta bat, nik dela zerbait ez dena... ez dena galdu behar, bizkoak erostearena. Baina bai dudak izan ditugula. Gero etzen ez, lemixikon erranginuna, bueno, lemixikoa da, bat dugu, ez? Azkenan gure aurra da, gure umea da, ez da kit, ez? Orduan, mm. errandu nahi guzeko nahi dugu edo, ikusena, egunero ikusi nahi dugun zerbait da, ez? Baina, bai izan ditugula dudak, baina, Itzulten alda, berriz ere moda hori diskoen, ez? Edo espero dugu itzuriko dela. Bai, ta nikuste jendeak ere oraindik kan gustatzen saiola, ez? Kontzertu bat ikusi edo zerbait gustatzen zaizu, ba nezu disko eduki. Naizta gero igual Spotify-an entzungo duzu edo youtube baina disko aukazue, ez? Ba firmekin edo lo que sea, akustikiluza itendiona. Eta nikuste oraindik kan jendea dagoela diskoak geroztituna eta gozada aukana oendekan taldei hola. Ezo, lako ilusioakin erosten dula disko, hamanik, uste gauza dele, oso importante. Eta sostengu bezala ere bada, ez? Noski. Bai. Sostengu, sostengatzeko keinu bat, edo? Noski. Gure aldete Oida. diot. Hori da. Hori ba, bai. Noski, azkenean aizera, ba, taldeari apoioi ematen, ez? Nola baite, bai. ez? Ba, batzu, kamiseta erosten, besteak disko bat erosten, ba... Azkenango bai. saiak ez dira galdu beharnik ustot. Sare mm -hmm. sozialetan zaudete, zuen berri izateko edo zuen bai. azken berrien jasotzeko. Bai, bai Instagramen, bai Facebooken, Kilimak taldea bezala eta hortzetik. Horten ditu gaskiak bideo batzuk, gure kontaktua ere bai, eta hoizen, hor sekitzen algaituzue. Norka asmatu zen Kilimak izena? E e e izena. Ba, Kilimak izena asmatu zuen nere lagun batek Mikel Aranburu. Ez futbolista, eh? Eh, egun bat, unibertsiadekoa, eta bueno, du dataneon nola dituko ginean, ez? Baina pentsatzen duen da hitzak burrun bat, zen azkenean gineo bat euskarazko hitz bat, rumba hitzak zaukana, eta bar, baina ba, etorri zitzen behin, eta esan nindun hori. Agus, bide, nik uste kilimak ditu behar zeatela, ze? kontakatiukanta, gustatzen izue pixka ziria, sartzea, gainak kilimak mogimendua da, jendean, ez, kilimak itaitu zunean jendea, dantzan jartzea, azkenean. Eta gustatu zitzen, pila bere ideiat esan noia, ez da. Komprau, kilimak. Bai, Eta... bai, bai be, beria da meritozua, oendikan ez dut pasa bere, bere partea, baina meritoa izenana, Mikel Aramburu na da. Gubaratu, no? Ba, ja, gaur bat. Hoi da, Eixe, morba, <laughs> Eta hortxe txe beraz, eh, gaur kilimak talea izan dugu gurekin eskertzen dizut benetan. Zuei. Zuei, miheni eskerre. Eta hor txe beraz, eh, gaurko enbankizuna ba, entzun gai izango dugu Euskal Gratietan ere, eh, nahi eran eta azken kantu bat entzungo dugu, ez a Hemen a nahi duzen a a zen a a jo, a a edo diskokoa, zuik, zuik nahi duzena. Ani batzen mazalete? Dega, ezkera joko da Eta, txalde pasako dugu hemen azkenean. Konta <risa> katilu, kalakalari, konta katilu, kalakalari, konta katilu, kalakalari, kon, kon, kon, kontatzen, konta katilu, kalakalari. kataka konta Katu Honta kataka kontaetakonta konta Hontakdakizuuna kontaten Honta kataka konta Katillo Konta kataka konta Kat Honta kataka kontata konta konta Hamakkizuna ezmanzenten zen konta kataka kontakatiu Hon kataka konta Kat Honta kataka kontaeta konta konta beti genzurak izaten zaitu inñoor sininzen dige zurra que se tem excepto handi bat, hemen agus, garmendia, taionez, ez, ez a, zuztaia, zuzenean, <risa> egu herri kantu zen, egu berri honak pasa? Aupa, berri! berri. Eitura berezia dituz ez, zuen herrian, egu berritan? Mm, bueno. Ba, gauza gutxi. Gauza gutxi. <risa> <risa> Aupari asko jasot, eta... <risa> Txarrak anpora, eta onak barnera. Ba, honen, aupa dizuet, eta besterik egu kortan utziko dugu gure gaurko saioa, bihar, isabe taldea, izango dugu mm. gurean, eta beraien kantu batekin geratuko gara eh, ba, izan dezazuen gogo hori bihar ere e, eguerditan hemen e, ba eguberri kantuz e, saioantzuteko eskerrik asko eskerzuela izan arte aio e, e, e, e. Hema naizik iaramunak ez du Izanen goizik ez da historio bat Ipuina baizik Atzopoa espada, ez bada, ez du aspaldi Hoianeko basa jaun Erre mi bako txak zuen bere Leku argi Berelekuan argi, delaritzena, lambrou milak atzen da, beste arena zer eta zer den dutena. Baixa ya una badoa, la leyenda de yako bearra Varenak ya na el mandato hartzea Arro daraba Que devas tererada del de la ri te más cabeza faita A tu emani Ez baitu lortu hoianak ereditu Ura Erranikoak dipuinak ez baitira